І розуміли сиві Теслі, яка велика туга лягла на серце Парубкові. Пробували втішати. Та де там? Геть що ти побиваєшся, хлопче, заговорив Андрій Лагодяк. Аж боляче дивитися на тебе. Зрадила мене Люба. Злякалася батька. Ну, може, опам'ятається? А ні, то покохає інша. Я більше нікого любити не зможу. Ну, нема ж твоєї вини. От уже горювати не треба. Їй батько знайшов заможного пана. Землі багато, худоба є. Кажуть, і капітал у нього. Капітал, гроші, худоба. Та від цих слів аж гидко. Кохання на всіх одне, на бідних і багатих. Не вплинули на Віктора слова Лагодяка. Не притупилися почуття до люби. Навпаки, кохання, наче гостре лезо, все більше ранило серце. Постійно обсідали думки про багатство. Навіщо воно? Звідки? Від кого? Яка різниця між бідним і багатим? Навколо його недобудованої хати осиротіла стояли кріпацькі, невеличкі на одну половину з одним або двома. Маленькими віконцями. У тих хатах біля входу четверту частину займала піч, По стінами лавки, проти печі на полицях, прибитих до стіни глечики, макітри, миски, горщики. За ліжко служив піл, устелений лахміттям, старими рядними мішками, шматками пусті, подертою одежиною, а під полом картопля. На яйцях сиділи кури. Дехто навіть тримав порося. А в кутку під іконами стіл. Їли з однієї миски. Повітря було затхле від старої шкіри та борщу. Від сирої земляної долівки і зачинених глухих віконець. Так он, яка вона, бідність, думав Віктор. Але ж це люди, так як і я. Однаково, кажемо, «Мамо, по одній землі ходимо, то чому ж неоднаково живемо? Чому один має землю, а інший працює на тій землі? Хай вона належить тому, кому дісталися від батьків, але те, що дає земля, треба ділити на всіх. А може, як люди кажуть, роздати землю тим, хто її обробляє? Тоді в кожній хаті буде що їсти і пити». А старий Білозерський не віддав за мене Любу, тому що в мене нема капіталу? То якби був, я роздав би його дочкам лагодяка. Усім, хто держить худобу у хаті, і тим, у кого її зовсім немає. Щовечора Віктор мчав на своєму коні до Мотронівки. Тупотів орлик повзлюбену хату. Наче глухою стала дівчина не виходила до коханого, скорилася, повірила батькові, що для щасливого життя потрібні гроші і земля, а не коха. День за днем блукав парубок понад Бурзенкою, почорніла перед його очима зелена трава, не шепотіли більше тополі, відривали солов'ї шматочки серця. А він все думав і думав, і здавлював біль, Серце, і розривали думи голову. І потекла річка поголос про чисте і нещасливе кохання. Заніміло від болю серце Надії Миколаївни. Лютувала в думках на обох. Боже, мій син от так принизився. Зроду забіл, що 200 років відомий усій Україні. А дівка? Теж Гарна! Та як вона могла скоритися старому? Зрештою, і він. Він! Адже родичався, добрий був на заручинах, хоч до рани клади. Виходить, носив за пазухою змію, рідну дитину за багатство продав. — Кінь синку журитися, — радила Вікторові. — Ну, повінчалася, Люба з Боголюбцевим, нічого не зміниш. Від Бога доля у кожного. Любі з Іллею жити, тобі пару шукати. Ні, мамо, не шукати мені пари. Окрім люби, нікого мені не треба.